Välkomna till positiva klubben. Anneli och Tina. Avsnitt 7 är det och dagens tankebomb som vi har korrekt är positivitet. Uh, och det kommer ju bli en utmaning att hålla i ett positivt avsnitt. För det är ju så att det kan ju vara att vissa anmäler sig till gradiatorerna eller cyklar upp och ner för eller Kanske föder barn i kökssoffan. Men vi tar och tänker positivt i en knapp timme. Så Anneli, vice ordförande i Positiva gruppen Hej! Nu öppnar vi mötet. Och dagens känsla, vad är det? Jag är ju skitirriterad. Ja det är positivt. Tänk positivt. Ja, jag är jätteglad. Nej, men det, jo, men det känns kul att spela in en podd med dig. Ja, bra. Det är ju kul. Resten är ju skit. Men hur kan vi förvandla lite positivitet då? Vad sa du? Hur kan vi förvandla det till positivitet då? Jo, men jag tror att det blir... Jag har några bra äh, grejer som jag kommer att ta upp. Och det kommer att bli positivt då. Men jag, men jag förstod inte det där med vad att cykla upp för ett berg och föda barn i soffan. Mm. Att det är som en utmaning att vi har en liten... Jaha, jag trodde det var positivt menat. Ja, ja. Nej men ja, för de är väl positivt så alltså, liksom det här Eller, ja, fast ja, det var inte man... det jag menade. Menar att det var en utmaning för att, att vara positiv är ganska svårt när man har fastnat i en gnäll spiral som <här> man lätt gör <här> <här> Ja, Nej, men jag är, jag är mest så, jag är vanligt irriterad. Jag brukar ju bli så när jag blir stressad över livet. Men jag känner mig glad eller lite så elak känner jag mig och det brukar vara roligt ja. så håll i det nu åker vi är det det vi ska göra ja. nu kör vi eh, ja men om jag får börja med det här positivitet så tänker jag att jag ska börja lite tvärtom och ställa mm -hmm. en fråga till dig den här frågan om om det finns något negativt med positivitet. Ja, gud, gud ja. <laughs> så mycket <vilken> jävla fråga. <laughs> du är helt jävla dum menar jag snällt. Uh -huh. Om någon annan är väldigt så där positiv, och så är man själv inte det, det är ju typ det värsta jag vet. Mm -hmm. Om man säger så, här, nej men oh, jag mår inget bra, jag kan nu... Nej men, kom igen, karpi diem, tänk på att livet är värt fan vidrigt. Men annan sak som kan vara dåligt med positivitet. Det är om det känns sådär påmålad. Mm -hmm. Att... Eh, Nej men mitt liv det är fantastiskt. Kolla på mitt Instagram-konto. Vad glad jag är. Hi -hi. Det kan också vara skitvidrigt tycker jag. Eh, men samtidigt kan det väl vara jättepositivt för det. Eh, annars tror jag att... Man kanske inte... Jag vet inte, jag tänker på så här, konstnärer och såna där människor som kanske behöver lite <går> negativitet för att, det jag vet. Inte för, ja, det är sånt jag har sett på film, att det måste vara en källare, in och tänt ljus för att det ska komma en dikt. Aha. Aha. Mm. Ja men <går> Så, så var det var svaret. <går> jag vet då. men jag vill också ställa, eller det vill jag inte alls, jag vill svara på den frågan. Och frågan. Ja, men det jag tänker är att det negativa med positivitet är att lägga det på den enskilde individen. Alltså liksom om det suger på jobbet så tänk positivt. Alltså även om du har liksom en pissig lön eller en kukig chef som vill som säger lilla gumman till dig och en arbetsmiljö som gör att du sitter typ varje morgon vid frukostbordet och stirrar tomt ut med smörkniven som ett tänkbar, suicidal förtyg. Och liksom, ja, när det liksom strukturer, att inte mm. tänka, alltså liksom när det, ja men liksom att det, man måste tänka på struktur, alltså liksom att, att det inte hjälper att alltså liksom upp sådana här postitslappar med positiva fraser på badrumsspegeln Fast. så du sitter och tittar in i, ja men att du slipper titta in i liksom ditt livlösa ansikte. Jag håller med, men jag, hå och jag håller inte med. Mm. För att de där lapparna, de hjälper visst. Ja, ja, ja. <laughs> det ska jag säga dig. <laughs> men jag tror att det kan vara bra om... Nej, jag vet inte. Jo, men, kan liksom, jag kan, jo, men det är väl klart att de kan hjälpa. Liksom, att oh, men, Tänk på det här, tänk på det här. Men att eh, alltså, liksom, att det blir den enskilde individens fel om, ja, men, liksom, om strukturer sjuger. Alltså, patriarkat och skit, vad som man säga. Men, att... Men det är klart att det är så. Ja. En gång så var jag på någon utbildning. Jag kommer inte ihåg vad jag höll på med. Och så var det en som sa Jo, det var kanske världens mest positiva människa som heter eh, Tina Turner. Alltså hon rally så kör rallybil och är skitgrym. Och sådär. Mm. Jag var på ett föredrag med henne och där var det ju sådär att man nästan blev irriterad för att hon var så positiv. Mm. Men jag tror det var hon som sa att ja när jag 말 lite dåligt då eller hon har någon dialekt. Men det tror jag. Ja. ja, det där var värdeläska. <laughs> ja, det var det. Så äh, sätter hon på sin playlist med positiva låtar, positiva mappen. Och så tänkte jag så här men gud, den där har jag också fast jag har ju Döpt den mappen med mina glada låtar till ångestmappen. Så jag vet att när jag är ångest, då ska jag klicka där. För då kommer mina positiva låtar fram, som jag kanske blir lite glad av. men dum i huvudet som man är, så tänkte jag, varför till jag inte ångestmappen? Jag borde väl också ha döpt den till positiva Tina Turner-mappen. Ja, men det är, så, själv, det är så, det var så typiskt att jag, mig också. Varför dö, Det är ju som att säga typ så här. Ah, döpa det här skåpet till äkta maten och så har jag god matar i för jag ska behöva överraska. Liksom. Mm. Förstår du? Ja, ja, ah. tror jag. S Nej, men, ja. För, <laughs> men jag tänker liksom om man gör en sån här positiv playlist där och alla grattiga trevliga låtar när man kanske inte måste äta bra. Eh, det är inte så att du kopplar de låtarna till <laughs> ångestmån. Man får nog byta ut låtarna ganska ofta, tror jag. Typ varje gång. Ja, typ varje gång. Nej, jag vet. Nej, men man får väl försöka koppla det till, till någonting bra då, kanske. Till en känsla istället för. Jag vet inte. Mm. Jag tror att de låtarna som jag har... Nu har jag inga så här direkt som jag kan... Eh, typ den här... You can call me Al. Den är ju jävligt svårt att grina till. Om man tittar på videon samtidigt. Alltså det är typ omöjligt. Och den, jag tror det var någon som sa det till mig. Som har gett mig det tipset. Ja. Men hur jag tror som tror du har varit... gett mig det tipset också. För jag känner igen det. Mm. Ja men alltså. <laughs> ja, du skrattar ju bara om man tänkte på. Du, du, du, du. Ja. <kling> jag vet inte vad jag håller på med. Nej, jag vet inte. Men nu, nu tycker jag att vi ska sudda, sudda, sudda, sudda bort vår Min, Alltså liksom att vi... Nu ska vi, nu, nu ska vi in i flowet av positivitet. Okej. Okay. Men du förresten, gud mörk mörkt det är hos dig. Är det mörkt hos mig? Ja, det måste ju vara släckt jättelänge. Ja, oh, vad är skämt <laughs> <skratt> eh, idag är det den 5 april och Monica och Måna har namsta idag. Har du tänkt på det, Tina? Vad då 5 april? Ja, men vad heter det? 4 maj. <skratt> <skratt> Jag kan inte se på såna här siffror med ett mellan. 4 i 5, det är ju 4 maj alltså. 4 maj är det idag. Ja. Måna har namsta, det är din mamma. Min mamma har namsta. Ja. Det här avsnittet kan vi ju. Vad heter det? Dedikera. Dedikera. Till Jag tänkte bara säga en kort grej om Mona. Mm. Uh, och det är att på, det finns en arabisk betydelse för namnet Mona. Och mm. det kan vara önskan eller önskad. Uh, men även på uh, i Indien så en vanlig stavning av namnet Mona det är Muna. <laughs> och på spanska så kan det vara ett femininum av mono som betyder söt eller apa. Ja. Mamma! Ja, så du kan ju ropa apa! <laughs> Sett, apa! Ja, uh ja. -huh. Uh -huh. uh -huh. Kul att vi ska få Mona och Monica. Ja, uh -huh. och vår granne heter Monica. Eller mors och fars granne heter Monica, så tackar du Gud! oss på dig, Monica! Kalla i kvarteret. Ja. Uh -huh. Du, uh, ut utöver det så tänkte jag att uh, jag skulle, eftersom det var så himla. Uh, glad positivt, eller vad heter det? Det var så så himla glatt. Oh, oh. Många tyckte att det var jättekul med quizset som jag tog på dig i första avsnittet. Så nu kör vi igen. Mm. Hur glad och positiv människa är du? Fråga nummer ett. Tycker du själv att du är positiv och glad? Ja eller nej? Eh uh, Ja. Fråga nummer två. Har någon sagt att du är väldigt glad och positiv? Ja eller nej? Ja. Minst du den där gången när du kallade mig för positina. Ja, men, mm. ja, ja menar jag <laughs> Positivt Ja men det var när vi bodde ihop Och du och din dåvarande pojkvän Var så leds på mig för att jag försökte tänka positivt hela tiden. Och tiden började jag kalla mig för positiva ja, Jaha Ja men då så ja. uh, Hur tycker du att dina vänner Hur tycker dina vänner att du är En glad och positiv människa Eller en dyster men ändå lite positiv människa det kan ju du fråga alla andra än mig. Jag vet faktiskt inte, det beror på när de har träffat mig. Jag är ju både och där faktiskt. Jag tycker att du är en glad och människa. Ja, då får du stå för det svaret. Då... Fråga nummer fyra. Om det är någon människa som du verkligen känner hat för, hur visar du då dina känslor för just den personen? Jag biter ihop och är glad. Eller, jag visar precis vad jag tycker och tänker om personen. Det beror på situationen. Jag är ju typ sämst på att låtsas. Alltså om jag tycker illa om en person så alltså det syns på hela mig. Alltså jag, kan, alltså jag kan inte låtsas. Det går inte. Men det är ju inte så att jag försöker vara elak. Jag blir ju automatiskt elak. För det är ju taskigt att köra med liksom tekniker och sånt. Och det vet jag att jag kan göra ibland. Eller jag försöker att inte göra det. Men Du visar precis vad du tycker och tänker helt enkelt. Åh. Oh. Eller nej, men lite mer åt det hållet än bita ihop. Fråga nummer fem. Jag har blivit kallad för smilet för att jag alltid är så glad. Eller emo eller något annat. <laughs> ja, vad tror du? I sådana fall emo. Emo, men det fanns ju inte på vår tid när vi var... Ja, men eller något annat. Ja, panda. Vad var vi? Dyster poppare. Ja, jag, jag är ju svart poppare, men det är jag fortfarande. Mm. Fråga nummer sex. Gillade du det här testet? Ja eller nej? Eftersom det är positiva klubben så ja. Okej, okay, resultatet är. Du är ganska glad och positiv. Fyra av sex poäng. Ja. <laughs> yeah. Så det var väl en bra start. Det Tack var... för det, quiz me, Som Gud. den heter. Mm. sidan. Tack för det här. Men vet du vad? Jag har en grej mm. äh, angående positiva tankar. Ja. Det här är ju liksom lite mindfulness kanske. Jag vet inte. Jag tror du är mer inne i mindfulness än vad jag är. Så du kanske kan det bättre. Men jag vill att du nämner tre positiva tankar som kan stärka dig i detta nuet. Oj. Mm. Så det kan du jag tänkte på att jag är fortfarande en dum huvudet, om du inte hade glömt det ja, men, men då, säg ja, nämn tre, tre positiva tankar som kan stärka dig i detta nuet alltså du är ju typ ganska sur och irriterad Vad, vad, kan, vad, vad kan, vilka positiva tankar kan liksom kvarta okay. upp dig nummer ett jag är ju inte jätte fysiskt sjuk Sånt kan jag tänka på. Nej, men jag har ju två ben. Ja, och jag kan faktiskt bli lite nöjd över det. Kan det vara ett svar? Ja. det här att man har det jävligt bra fast det inte är bra. Ja. Eh, någon annan tanke är att snart är det sommar. Mm. Det gillar jag. Fast jag gillar ju för sig vintern också. Men eh, ja, sommar. Och eh, nummer tre att. Eh, jag är så pass fri som jag är. Mm. Det, kan, det är jag glad över. Lite djupt, kanske. Fast oh. så, och sen var jag, men nej, får jag ta en bubblare då? Absolut. Det där jag sa alldeles nyss som att jag har provat en ny juice med jordgubbi. Uh -huh. Att ha 30 spänn och kunna lägga på en juice på en liter och dricka upp den på tio minuter. Mm. Och bara, Eh, äh, 30 spänn spelade för roll just idag. Det är inte alltid jag har haft 30 spänn eller kommer att ha 30 spänn, men just nu hade jag det. Mm. Fantastiskt. Ja men det var fan fina så här, Tänkvärda Ja men jag är ju lite mindfulness du, Säger du tre saker då Ja jag har skrivit upp dem här som jag tänkte på dem här eh, Men det gjorde jag På en snabb femma så att, eh, Men ett Jag kan äta något så jag slipper halsbränna mm. Bra eftersom jag kände att den började Bubblade upp i mig Eh, och två, jag ser ju rätt rolig ut i denna stund där jag har hängt upp micken på mina ögon så att det inte ska prassla. Mm. För jag såg du ser mig själv. faktiskt sjukt roligt ut. <laughs> eh, och jag har så sjukt många nya idéer i min anteckningsbok som jag ska bena av i veckan. Som jag har en anteckningsbok som jag skriver ner alla mina idéer som jag får. Eh, och blir så jävla Pizza. glad när jag sitter bläddare bl Typ som min uppfinningsbok Uppfinning uh -huh. Jag har så jävla många bra uppfinningar Du borde ju börja med dem alltså, Ta lite patent det är ju lite, Men är det inte typ Petson I Petson och Findus som också har en sån här uppfinningsbok <laughs> så är, jag, är jag Petson alltså? Ja det är jag ju för sig Typ glasögon lite tokig Bor någonstans i en stuga Har en katt som har byxor på sig uh -huh. Eller? Ja, men Dina saker var ju väldigt uh, bra Bra, positiva saker. Ja, de kändes lite ytliga. Men de är ändå min, min, min ytliga del av världen som jag lever i. Ja, äh, men jättebra. Yeah. Mm. Nej, för att jag, jag kan ju koppla till det där med idéerna. Eh, att, när man blir lite så här glad av att komma in i ett flow. För när, jag, när jag skrev till mm. dig innan vi körde igång det här så sa ju du att du var in i ett flow. Mm. Uh, och jag kan ju tycka att de här flowen är så sjukt befriande Alltså det är så jävla skönt att komma in i, i dem Och uh, när jag sitter och skriver ner så här grejer Jag tänker tänkt på, det här ska jag rita, det här ska jag pyssla med det här ska, det Alltså liksom, alla mina kreativa idéer uh, Så kommer jag oftast in i ett flow Det bara föder en, det en och föder andra Och liksom, det bara bubblar, kokar i mitt huvud Av uh, glädje och positivitet och skapar lust, men lust och ja, men livsglädje överlag mm. men jag tror att jag kan få ett sånt flow både när jag är jävligt positiv till exempel när jag får städa fast <laughs> när jag vill verkligen städa och att det blir en eller så. Ja, man ser typ smutset försvinna det är ju fint mm. men även när jag kan vara ganska stressad eller irriterad det kan ju till exempel hända till exempel på en, ens arbetsplats Mm. Och så kommer jag in på det där lagret Och så är det grejer överallt Och det är damm och jag vet att det var jag som städade sist Och jag kan inte Och så helt plötsligt ser jag med där Med två dammsugare i varje hand Och jag har en, en typ skurtrasa Under foten Och det, alltså folk måste ju tro att Man är helt bäng i huvudet Och bara flyger omkring där Och liksom Ingenting kan liksom slå ro i Men Både irriterad men samtidigt jävligt glad för att göra allt det där. Och så efter tio minuter så är det ju så fint som det aldrig har varit förut. Och det är ju lyckan. Mm. Ja, men det. Att städa ett hem kan faktiskt vara så jävla befriande och skönt. Ja men bara det blir fint och mysigt. Mm. Men det, för det är ju så jävla viktigt för mig har jag märkt. Att det måste mm. vara mysigt annars dör jag. Ja, inuti ja. mig så uh, ont gör. Ja, ja. Nej, men det, det, det är liksom A -O. att kunna bo någonstans är liksom att ha det så man vill ha att man ska liksom för mitt hem är ju liksom en prylgrotta bara, alltså liksom jag har ju ganska stort hem eller ja, jag bor ju i torpet hus eh, och har övervåning och nedervåning så att jag har ju många rum att pimpa i mm. så att säga och eh, jag tycker det är roligt och, men eh, jag är ju också en sån här människa som jag plockar ju aldrig undan efter mig och det blir ju snabbt stökigt. Alltså, när jag har städat så nästa dag så ser det ju likadant ut igen. Och då går det kanske en vecka. Och så bara nej, men nu kanske jag måste städa upp det här. Och herregud. Mm, så funkar jag. Mm. Ja, det kan väl jag också göra ibland i och för sig. Men... Nej, men jag gillar ju att städa, men inte efter andra. Nej. Det är inte... Om det inte är helt hos någon annan Att städa hemma hos någon annan mm. Det kan jag ju tycka är fantastiskt trevligt Att gå in och diska hos någon Eller liksom å. Men äh, göra det hemma hos sig själv Det är ju inte lika lätt Nej men liksom jag har ju uh, En liten filosofi när jag, ja, liksom, Om man har vänner som mår lite dåliga Eller man vet att de har lite kämpigt i livet Så kan jag komma hem och diska Alltså liksom åt dem att liksom, Man gör det med glädje Eller, eller man åker hälsa på någon och, och den kanske har gått till jobbet eller något sånt där och, och jag ska, ja om jag kommer och alltså sover hos dem så att säga och så eh, ska jag gå därifrån så kanske man diskar efter sig alltså man diskar och typ torkar alltså, liksom att man lämnar lite fint efter sig för att vara snäll Men Jag tänker det är väl självklart att man gör det, även om man är dum ja. <laughs> <laughs> Stad Brenesia, vad heter det? Fanat Sida äh. men det ja, nej, men det Jo är det. men det är ju jättetrevligt När folk gör det, bara de gör det på rätt sätt Ja, <skratt> alltså jag <skratt> <skratt> Jag vet inte om jag gör det på rätt sätt Men, jo, men Det är väl klart du gör, för du gör det med kärlek Jag gör det med kärlek och även om jag är liksom på en fest Eller sånt där Och alla har typ däckat eller somnat Och jag känner mig, jag är ju vaken Och är är pigg och det här är lite gött och Då går jag oftast och plockar och städar Och Alltså det kan ju uppskattas bland människor mm. men det kan ju också uppskattas inte alls. Nej. För att folk är så här, men lugna ner nu tar det lugnt, vi sitter ju här. Jag bara, men kan jag inte bara få plocka ihop pantburkarna som ni har slängt runt hela parken? Nej <laughs> men ta det lugnt sitt ner, ta ett kylpil. L -l -l -l. Nej. För mitt kylpil, det är att plocka ihop pantburkarna. Och redan där har man ju inte möts vid något positivt utan eh, eller att det är så här, ja när jag var på festival förra sommaren så bodde vi i ett litet eh, camp mm. och eh, de andra gick iväg för att se på någon spelning och jag bara tittade ut från mitt tält och det var så stökigt och ja, det var fimpar <laughs> överallt så jag tog ett förekort och sen tog jag ett efterkort när jag hade städat och lagt ut presenningen och gjort fimpburkar till dem och pantburkar och soppåsar och hängt upp och även gjort skyltar så mm. tog jag kort och när de kom tillbaka så var det ju någon som sa ah, är det Någon som har städat Tio minuter tog det Tio minuter, sen var det förjävligt <skratt> Men den lyckan jag hade När jag satte själv och tänkte Snart kommer de, kommer de, ser ju fint det, är. Ja, ja. Jag tycker, ja. det var ju värt det. det Det kan det faktiskt vara Men eh, nu, vi får inte glida in i något negativt här det, ska vara positivt. Nej, men det var ju positivt <skratt> menat, Fast om de var dum i huvudet <skratt> <skratt> ja, men Det kan vara positivt att tycka Att någon är dum i huvudet ibland också så att det... ja, men, det är Jättepositivt ju Mm. Du, jag äh, har äh, tagit fram tre stycken historier mm. som ska vara roliga mm. och så tänkte jag att du skulle få rangordna dem och, äh, och så ska vi se om du skrattar helt enkelt mm. Vill du höra? Ja Det här är då tre random bara jag tog från nätet Nummer ett. Uppsnappat gräl inifrån grannens lägenhet. Din idiot. Jag skulle lika gärna kunna vara gift med fan själv. den ena. Knappast, skrattar den andra. Du vet väl att så nära släktingar kan inte gifta sig med varandra? Nej, det var dåligt. Nej. Nej, oj vad bra det var. Uh -uh. Kör nästa. Edvin var mycket gammal och sjuk. De närmaste anhöriga var samlade. Det var uppenbart för att för alla att Edvins dagar var räknade. Därför vågade en av döttrarna fråga om det var något Edvin önskade sig innan livet var slut. "Ja, en sup konjak vore bra", tyckte Edvin. Efter lite rännande fick de fram ett glas med konjak. men Edvin var så svag och darrig att det mesta hamnade på täcket. Var det på det sista han sa var "Det ska då jävlas ända in i det sista." Ja. Ja. ja nummer tre, Fryser du? Ja, gå och ställ dig i hörnet då. Vad menar du? Ja, det är ju 90 grader där. Alltså, när jag läste dem så skrattade jag åt alla tre. Men <laughs> nu när jag skulle läsa dem för dig så tyckte jag typ ingen alls var så jättekul. Jag kanske drog ner det positiva här. Ja. Nej, men okej. Okay, ska jag skit skitbra <laughs> skoj-historierna? Mm. Ja, men den i mitten var minst kul. Den var jätterolig, men den var minst kul. Nu ska du jävlas ännu i det sista. Uh, uh, uh, på plats nummer två kommer nummer tre. Och mm. den första var nog den skratta läppen har mynt kul. Mm. Det är svårt att hitta roliga historier på nätet, kan jag säga ja Jag kommer ihåg när man var liten så hade jag en sån här bok med roliga historier. Och mm. man, man skrattar ju åt allihopa. Alla var jätteroligt. Jätte ja. Men de flesta man läser nu är ju ganska vidriga. Alltså sådär att... ja Stopp upp blommorna någonstans och hejho. Oh. Sen alltså, var ju roligt den du läste då. Den skulle du ha tatt. Äh, men hur som över... <laughs> Apropå vidriga historier. Eller, det här är ju, jag vet inte om det är positivt, negativt, skit, samma. Men nu, jag har ju varit hos mina föräldrar. Eller jag är ju där lite då och då. Eh, och i deras lilltoa så har de dassböcker heter det. Mm. Och dassböcker är sådana man kan köpa från djurtidningar tror jag. Men det är så här, åh, jag vet inte om det är typ CMYK-förlag eller sådär ja, så serietidningsförlag som ger ut. D några av dem Nu eh... har Tina berättat om fem minuter Om dassböckerna <laughs> <laughs> Ja, jo, ja, bra jag, vet, jag, jag känner igen dem Ja, men jag tänkte det, det kanske är några andra som inte känner igen dem Men skit i, det... i Jag ja. eh, på, på positivt sätt eh, De är ju Först och främst Sjukt sexistiska alltså det, alltså det, Man kan inte liksom ha på sig De här trevliga Genusglasögon som man har Bränt in i Nej, men liksom det, man måste ju läsa lite mellan fingrarna Vilket är svårt ja men det är skit alltså, De är skittråga alltså, Det är som att läsa allers Jag älskar allers För det är något positivt om allers Ser är bra Jag älskar eh, tips Sidan När folk får skriva in egna tips Det är liksom det bästa jag vet Jag är ju mer Ja. Aha. Varför då? För de hade den där lilla hunden som hette Galle. Har de kvar den? Ja, det hoppas jag. Fast jag har inte för inte sett en sån tidning sedan 90-talet. Men... Mm. Bra korsord hörde de i hennes journal här framme. Ja. Mm. Du, om du fick önska dig vad som helst nu. Som skulle göra dig glad. Vad skulle du önska dig då? Jag skulle önska mig... Eh, antingen skulle önska mig en... Människa som vill laga mat åt mig. Alltså jämnt laga mat åt mig. Ja. Eller så skulle jag önska mig ett sug att tycka det är kul att laga mat. För jag, jag, jag har problem med det där med maten. Jag tycker inte det är roligt att laga mat. Men jag tycker det är jävligt kul att äta mat. Så att det, mm. det är lite svårt. Och jag har försökt jag har försökt och försökt och försökt. Och tycka det är kul. Och försökt följa recept. Och hitta ritten och datten. Och krydda på det här sättet. Men ändå. Är Fast du är sjuk? ju duktig på att laga mat. Jag, jag äter ju all din mat och typ har stulit recept av dig och sånt. Typ på M. Två. Aha. Kommer jag på direkt nu. Vilka då? Korvpajen eller tofupajen. Mm. Också den här äh, linsröran med smör som man äter till makaroner. Ja, <skratt> just det. Den Ja. Är, den jäveln. Men äh, ja... Men du ja. har ju koriander i mycket mat, du, va? Jag älskar koriander, jag har koriander i allt. Men det är därför det inte är så kul att laga mat, för koriander är ju inget kul alls. Nu... Smakar ju diskmedel och lakrister. Nu ska vi tänka positivt, Det, det är gott. Koriander ja. är min bästa krydda. Vilken är din bästa krydda? Salt. Ja, men förutom salt då. Vitlök. Kärlek. Salt, vitlök. eller... Jag kan tycka om spiskummin lite grann ibland. Ja. Mm. Nej, men salt är ju det bästa. Salt är det bästa, det håller jag med om. Du, har du sett den här katten på, som åker på en flygande matta? Uh -huh. På Youtube. Ni, uh, ni som lyssnar borde googla på eller leta upp uh, cat on flying carpet. <laughs> jag låg och tänkte på den när jag skulle sova och skratta för mig själv för att den var så jävla rolig. <laughs> och samtidigt så morbid. Det är en katt som sitter på en sån här dammsugare som åker efter golvet. Och så har de lagt en liten orientalisk matta på. Och så har de satt på katten och konstiga sådana där, jag vet inte, alla diggräder och pingskor. Och så åker den omkring. Det blir du glad av. Någonting jag blir glad av med internet. Ja. Ja. Jag skickade en länk till dig förut idag. Det är så här när människor gör om bilder. säger, alltså jag älskar, alltså det är så jävla roligt. När folk typ, det finns ofta så forum när folk vill ha hjälp med sina bilder. Ja, Uh, det här var ju den med elfertonen Den är jätterolig uh, Och så finns det en med den här BMX-cykeln Har jag visat dig Ja, också. jag har sett den också Sen uh, ja, jag typ skrattar lite så tänker jag på dem Men det är liksom, åh hjälp mig med den här bilden Och folk bara går på Alltså det är det jag älskar med folks humor Och det internet mm. Alltså vad fan skulle man göra Utan det, för vissa är ju så inne i helvete Jävla rolig Ska jag säga Ja, jag, jag skrattade åt, åt någon bild av det där Eiffeltordet. Eh, jag var nog fel S när jag tittade jag på bilderna. <laughs> Okej, blir detta, jag tror det. Jag är en så jävla irriterad jävla människa. <laughs> oh, yeah. Men du, om du skulle ge ett tips då, för att det är, ju, det är ju positivitet smittar. Är det rätt eller fel? Tycker du? Nej, men det gör det. Mm. Uh, om mottagaren är villig att ta emot det också. Som sagt, om man är lite liksom sur och så kommer någon jävel bara, blir le lite då. Blir det lite glad? Men liksom, det beror på vad det är för positivitet. Man, mm. kanske, man kan få lite vibes. Man kanske kan liksom ge någon pepp. Eller mm. vad fan. du Men ett tips om man har möjlighet till det. Mm. Eh, som, som Om man inte kan lyssna på You can call me L-låten mm. så är det att om man har ett barn som mm. kanske är högst fem år umgås med barnet mm. då, då, är det, då tycker jag att det kan vara väldigt svårt alltså om det kanske inte, om det, om det inte är ett eget barn utan man kan gå till grannen och låna ungen en, en timme och gå ut på gården mm. då, då är det svårt att vara, inte vara positiv mm om det är ens egen barn så förstår jag att det kanske inte är det första man har lust med. Att, ja, jag har bara gjort det i 28 timmar i sträck nu när jag är magsjuka. Hur kul det ska bli. Men, nej, men det är ju fantastiskt. Jag satt och kollade på lite sådana här roliga saker barn har sagt. Mm. Nu kommer jag inte ihåg någonting av det. Men det är väl just det att barn har väl någon annan... Det är ju en annan sorts varelse det där med barn alltså. Man har ju ingen koll på vad fan de håller på med eller vad de tänker. Mm. Ja, och det kan aldrig bli fel. Vad än de gör eller säger så är det bara rätt. Ja, ja och att det, det är ju inte så genomtänkt. Alltså, liksom när man ska liksom men, säga en lustighet. Ja, men när man ska säga en lustighet eller något där. Alltså de, de vet ju inte om att när de är roliga. Om man säger så. Mm. För om man tänker unge är ju treåring, en av dem är en treåring som är lite envis <laughs> eller en envis jävel eh, och äldre i sättet än ålder Men så hade han gått jag vet inte om han var förbannad eller stod i köket och förbannad eh, och så blev pappan arg på honom eller han blev så är äh, lite arg och då gick han och satte sig i köksbord, på, <laughs> vid köksbordet och sa här konar man tatan pappa <laughs> <laughs> fantastiskt ja, Hur bra som helst faktiskt. Det där hade man ju inte velat höra Av en vuxen person direkt <laughs> För det är ju som att ta, säga Ta ett chillpill, lilla ja. du Precis. Det är fantastiskt, <laughs> ja, fantastiskt. Ja. Och nu jag, jag, jag har jag en liten rolig till När jag jobbade på förskolan mm. Som jag jobbat på Sist jag jobbade <laughs> Med ett jobb Så, så satt en unge också en treåring och byggde pussel. Och så kom jag in i rummet och bara luktade så så här, det luktar lite fjärt här. Behöver du gå på toa? Och så <laughs> vänder den ungen om och säger: "Nej, jag tycker du luktar fjärt. behöver du gå på toa?" <laughs> Snacka om att göra spegel var <laughs> väl <laughs> lite så. min kompis eller någon som en kompis till mig jobbar på hemtjänsten förut. Och så kommer du in i ett rum hos en äldre dam. Och över hela golvet så är det små pappers, vita papperstussar. Det mm. alltså hela golvet. Och så märker hon sen att den här äldre damen inte har på sig sin blöja längre. <laughs> och, och så säger hon. Nej men du, Vad har du gjort av blöjan då? Och vad är det som är på golvet? Och då säger den att tanten. Jag vet inte vet vad blöjan är, men det snygga som fan här inne i natt. <laughs> <här> eller någonting i den stilen. Så är det ju rimsat där blöjan och snöat bra. <här> Helt, <här> Helt rätt inställning till det. Ja, direkt. liksom faktiskt. Ja, för antagligen så det har ju snöats. Så det var inte jättefel. Mm. Men det var också någon av hennes, som hon tog hand om. Som hade sagt att, där hon fick inte komma in idag. Min mm. kompis då, för att, Nej hon gillar inte den där eller vad det var. Mm. Och då så hade hon sagt att till slut jag vet, den får komma, jag inte slut. Och de har sagt, ja, du, eh, du är världens farligaste person, du. Men du är ganska söt. <laughs> också en bra grej. Ja, men det var ju som liksom, när jag jobbade, eller jag har ju också jobbat inom hemtjänsten eh, i många år. Eh, och då fick man ju höra både en och det andra. Men så hade jag gjort mig fin, tyckte jag. Jag hade gjort en fin frisyr. Det vill säga, jag hade typ rakat lite på sidorna och sådär och blekt om alltså, ja. värdig sin lilla punkare som man är så kom jag in till den här damen och, bara, och så stannar hon upp i hallen och bara tittar på mig Nej. Men du har ju förstört det lilla utseende du har så bara tack <laughs> jag har en till där, faktiskt som jag hörde för inte alls så länge sedan. Och det är en kompis till mig som eh, också då jobbar på hemtjänsten. Mm. Eh, och hon eh, har en mörkare hudton än vad till exempel du eller jag har. Mm. Eh, jag tror hon är född i ett afrikanskt land. Mm. Ja, någonstans. Och så en av de här äldre kvinnorna eh, har levt med en annan världsbild med, till exempel att mörkhyade, det det är ju inget bra. Nej. Men min kompis då, hon, hon trugade vidare och var snäll mot den här personen. Men till slut så, ja, det var någon annan som skulle ta hand om den här tanten. Men den dagen så kom inte den personen. Så mm. då fick min kompis hoppa in istället då. Och eh, hade hittat på grejer om att min kompis hade slagen henne. Och sådana där saker mm. som är helt bizarra. Men det gick bra. Och sen så skulle hon följa med tanten till en läkare. Och så sa hon, ja, men går det bra om jag följer med dig idag nu då? Fast vi har våra duster, du och jag. Mm. Och då sa hon, men hur ska jag kunna vara arg på dig? Och då sa min kompis, ja men något så här, ja, men det. Det brukar du kunna vara så här. Eh, Nej men du har ju rest hela vägen hit från Afrika för att följa mig till läkaren idag. Hur ska jag kunna vara arg på dig? Också, och hon bröt ihop själv och skrattade hjärtat. Och... så varje varje varje varje. Hon får hjälpa lilla mig. Åh, <coughs> ah. oh, hej ja, och håll. Ja, otroligt bra. Oh. <clears throat> uh, om vi ska kläcka ur oss en... Ja men om vi minst typ en dag som vi var så här, oh det här var så ja, en gemensam glad. dag som du och jag har haft ja en ja, har vi en någon positiv glad dag ja tänker du på ja. något speciell ja jag tänkte på en fast det var en, den en gång så gick du och jag ut och så drack lite öl tillsammans och så um, kom den brannman Kommer ihåg den då? Mm. Oh, ja, jag kommer ihåg den. Ja, men det slutade i alla fall. Det var, det var två män då som skulle visa att de min san, var så starka mm. och duktiga och coola och visste allt om dina tatueringar och vad de höll på med. Mm. Men efter vi hade eldat upp oss riktigt aggressivt mot dem så gick ju du och jag på en klubb. Mm. Vara det gick ut på att vi skulle mm. liksom jävlas lite med andra människor. Eller vad höll vi på med? Jag vet inte, men det var väl liksom... Jag vet inte vad det på, vi, vi löste in oss och typ betalade skit mycket pengar och så var vi där typ en timme. Jaha. Var det inte något sånt, fast... Jag... Nej, jag vet. Jag minns inte vad vi gjorde, men jag hade kameran full med puckade bilder. <här> alltså, det var så jävla mycket idioti i den här kameran. Men vi var ju ganska runda under fötterna för de här männen äh, bjöd ju oss på sjukt mycket bärs. Gjorde de? Ja, de stod ju för notan, för de var ju typ rika, i alla fall den där ena gubben. Ja, men den ena gubben var ju den som slängde upp mig på axeln, så jag typ <skratt> klackade någon i huvudet med min sko. Ja, och den andra gubben satt och pratade om... För han var ju typ så här, en sån där rik, typ. Och satt och berättade om sina fördomar för människor som såg ut som mig, men... Och när han ska ha anställningsintervjuer och så kommer folk som ser ut som jag, typ. Men nu hade han ju fått en annan bild för att jag var ju så jävla trevlig och, mm. och det var ju så bra. Och sen så satte vi och pratade om det här med livets åkerlott. Om du fick ett lott i livet här som du kan åka vart du vill, hur du vill på den här karusellen. Skulle inte du tacka ja till den då? Och då sa jag, men jag kan inte tacka ja till den om inte typ alla andra kan... Få tacka jag till det, för jag skulle liksom inte vilja åka omkring den där karusellen själv. Det låter ju helt förjävligt. Och ju mer tiden gick, och ju fullare vi blev, ju fullare de blev, så blev han lite typ röder och rödare ansiktet, och sen så bara satt han och sluddrade. Va? Gud, ja, den där biten missar jag. Ja, <laughs> Han bara så här, men du, du, du är ju ganska söt. Alltså, liksom, och då fick jag panik Och då, då jag gick in på toaletten Och typ hyperventilerade Sen så tvingade jag dig att gå därifrån Men en, en annan gång så hittade jag dig i en källare Längst ner I ett hörn Med en man som hade på sig en stor vit Alla <laughs> barockstil Som var med i någon sån här Gustav eh, yeah. Det var nere, också en rolig kväll Har för mig Ja men det var fin Jag fick ju alltså sitkort och vi skulle ju prata om Ankarström eftersom out of record. Det sägs ju att min släkt här stammar från Ankarström. Det kan man ju tänka sig. Ja, i Bastard. I sådana fall om man hade någon besta Bastard. För det, ju inte, det står ju inte någonstans i någon släktböcker. Utan det här är ju liksom... på. Hittar på nej. Men det ska... Det finns ner skrivet någonstans, men inte att det står. i Vi... I kyrkoböckerna, typ. Mm -hmm. eh, och då satt jag och sa det. bara Gustav III, hur fan, vi, om det är släkt, jag har ju släkt med hankarsrum och han mördar ju då ah, typ. ja. ja. Och då så hade vi så jävla mycket gemensamt att prata om. Det var kul. en kul kväll. Ja. ja, jag har för mig att jag tyckte att det var väldigt kul att titta på er, i alla fall. Mm. Ja, men någonting annat kul vi har gjort ihop då. Vi har ju, ja... Jag har inte rest tillsammans så mycket. Berätta om en kul dag du har haft då. <laughs> kul dag, jag vet inte. Men jag kan prata om, om igår. Så hade jag en... Alltså jag hade en positiv dag. Jag vet inte om, Det var inte så speciellt kul. Men jag hade... Uh, jag hade revit gött igår. Mm. Och det kan ju också kopplas till min lilla anteckningsbok med mina projekt i... Uh, för att ja men så, det först regnade, sen så sken solen och allt blev så jävla gemütligt. Och så får jag och min rölebror hem till mig eftersom jag började planera att bygga ett växthus och en kompost. För mm, att jag har, roligt. Ja, skitkul. För att jag ska ju bygga en kompost. Eh, sån här kompost hade jag tänkt. Och, eller ja, jag vet inte som det heter tre kompost men trefaxkompost. Uh, och ett växthus av gamla fönster som jag har stående i borden. Och så hittade jag även en uh, gammal, fin, grön dörr med massa så här, små fönster på. Så jag tror det kan bli alltså, jävla, fan jag gillar det. Pyssla i trädgården och göra fint med skrot. Och projekt. Projekt, nej, Men jag har två stycken dagar, mm. det är två olika positiva dagar som... Antingen så kan det vara så här att jag vaknar tidigt mm. av mig själv och att jag går ut och äter så här frukost ute om jag har pengar till det. Att man kanske kan gå och ta en frukostmacka någonstans och så är det fint väder. Mm. Eller vad man tycker är fint väder. Och sen så kommer man hem och så är det så här fint och mysigt hemma. Så att det finns ingenting man ska hålla på att plocka med och sånt. Mm. Och att jag ska ha den här viljan att umgås med någon så att jag kanske ringer upp någon eller ber någon komma förbi oss och så spelar vi typ ett spel. Eller kanske lagar någon god middag. Mm. Det är ju typ så toppdag för mig. Behöver inte vara så mycket mer. Men den infann ju inte så ofta. Men så däremot, någonting annat som kan vara positivt det är att om jag vaknar väldigt sent. Alltså jag har sovit och sovit och sovit. Mm. Och sen så kliver jag upp och så äter jag någonting. Måste fortfarande vara gott. Och sen så lägger jag mig på soffan och så sover jag till olika filmer hela dagen. Det är jävligt positivt för mig Och inte bli störd i det Utan bara få så här, känna att jag har tiden till det Att jag kan verkligen ligga där och, um, Ja, det är ju två Utomordentligt bra dagar Om det inte är någon såklart Någon ångest bakom eller mm. Vad spännande, för just det där sista du pratade om Det kopplar jag till Väldigt mycket stress i mig Att jag skulle inte klara av det för... Nej, men, jag klarar, nej men, men om man klarar av det ja, då är ja, ju Ja ja. Är det ju... Ha, ha. ja. men jag tror inte jag kan. Men för... positivt för mig. Jag äh, jag var liksom igår när jag var ute och pinkade med hunden så var det liksom vindstilla vid sjön alltså morfar och farfar bor ju vi vid sjön och och vindstilla och sjön har ju börjat gå upp och solen höll på att gå ner så det var så här rosa och rör. alltså det var så fint vet och så gick jag och mm. lyssnade på Eh, en Ja, typ. Nästan nästan. Alltså soundtracket till TV-serien Vikings. Mm -hmm. eh, och det är ju lite ja, men liksom, vikinga musik fast mm. modern tappning, lite äh, ambient. Jag vet inte vad man ska kalla det, men jag gillar det så far, för jag gillar ju serien. Eh, och det var verkligen så här åh naturen att jag blev liksom myshippie deluxe liksom. Fantastiskt. ju oh, jag älskar, jag älskar, jag älskar det. Vi positiva tummar upp. Till det där då. Kommer du ihåg den här gången jag träffade stackare Bo. Mm. Och han sa till mig att när jag berättade för honom att min mamma gillade honom, ja. eller gillade honom, och hon gillar ju den här låten Here We Go igen Jättemycket mm. uh, och så, så sa jag, "Ja, men det är ju du som har gjort den här låten Here We Go igen." Han bara, ah, det där det." Och så sjunger jag den för honom kommer du det? Ja. Fast jag sjunger Here we go again it's time for me to. Och <skratt> så alltså jag sjunger ju E-types låt. <skratt> Apropå vikingar tänkte jag bara det. alltså hans <skratt> låt går ju Here we go go go. Dun -dun -dun -dun -dun -dun -dun. Here we go again. Ja. Det var en liten parentes angående vikingar. Nej, men just det där med att, att känna sig lugn. Oh. Eller att känna sig fri över någonting. Oh. Och det kan man ju faktiskt göra. Om jag återkopplar till det där mindfulnesset. Mm. Så det här funkar ju inte på alla. Och det funkar på vissa. Fast även om man tänker så att det funkar inte på mig. Så tror jag att undermedvetet så funkar det ändå. Det är min övertygelse. Mm. Det är till exempel om du ska gå från sängen till toaletten. Mm. Istället för att tänka på den sträckan att nu ska jag på Toa just det, och då hämtar telefonen, och då är just då efter det. du vet det där man kan tänka. Mm. Eh, så tänker du på när du sätter ner härlen att du känner härlen mm. och så sen känner du hålf och sen känner du ton, liksom, hur du rullar lite mm. grann när du går. Och så tänker du på den biten istället för allt det andra. Att hjärnan då får en, en, en avkoppling från allt det andra vanliga som vi har tycker att vi ska tänka på hela jävla tiden. Mm. Att den där, det blir en, bara, bara någon sekund att du tänker där, det istället mm. för någonting annat. Det kan skapa ett lugn i mig. Att jag vet att jag slår av den där, de här stresstankarna med något bara så enkelt. Eller att du tänker på när du andas. Mm. Det, det är verkligen... Något som har slagit mig sådär flera gånger att men herregud, det funkade. Och Även om inte om det, världen blir bättre, mm. men så blir det lite, lite bättre för mig just i, dem, i den timmen, kanske. Att Hjärnan får ett vattenhård. Men det är mm. ju ja, svinbra. Positivt till det. Ja, jag är ju det. väldigt för mindfulness. Ja, ja. ja men det har väl jag på också. Min på min nivå, sätt. i alla fall. Ja, det finns på ett, ett, ett, ett sätt. Alltså jag är ju för att tänka positivt och liksom, inte grotta ner sig i saker och ting för, att det, för det är jag ju expert på och jag vet hur jävligt det är mm. uh, ja. Men det, ja, så länge det inte att liksom man skuldbelägger sig själv så jävla mycket, varför är inte jag glad det är ju mitt fel att inte jag är grad och nu ska jag tänka Gud, positivt nej. Så. Nej, så har jag aldrig kopplat det mm. däremot tvärtom kanske att det här är inte mitt fel eller jag är inte i den här situationen nu på grund av mig själv utan jag är i den här situationen nu för att det är så och nu vill jag gå vidare ur den. Mm. Ja, flummit så det förslår kanske men fan, bra bra grejer ibland. Jag tycker flummit är bra. Du, om du ska ge mig och eller nej, du får inte ge mig. Du får ge någon annan ett tips nu då på Tre saker man kan tänka på under måndagen om det känns tung Tung Ett, tänk på. Eh, för alltså, vad fan ska man tänka på? Tänk på att det snart är att man kan Kuta omkring ute i, i små byxor <laughs> om man vill det. Nej, men att det blir lite varmare mm. eh, om man gillar varmt i och för sig. Men liksom att allting blir lite lättare. att alltså man blir lite friare. När man inte behöver släppa med sig massa jackor och sånt. Överallt. Eh, och tänk på att... Jag är så jävla dålig på att dra spontana saker. Men jag kan säga någonting jag tänkte på. Ja. T tänk på någon sista gången du kommer ihåg den du tycker mest om. Vilken varelsen när den var glad senast mm. så att du inte tänker på När var jag glad senast nej just det. utan du tänker på ah, när du fick se den här personen eller höra eller vad mer vet mm. om när den du tycker jättemycket eller någon du tycker om var glad så det, då är det också svårt att inte så här känna, Nej men gud vad fint det var mm. då är man nog ganska dum eller man är inte dum men man kanske är väldigt djupt arg om man inte kan liksom skänka sin bästa Little, ja Inte vet jag. T tänk på någon som, tänk på någon du tycker är, är bra som var glad. Mm. Bra tips. Jag tror jag ja. bara håller mig till ett. För att jag kommer fan inte på. Jag är, jag är så jävla positiv. Ja, och så lyssna på låg <skratt> och, och Återigen, dansa. Dansa, lyssna på musik Och dansa. Alltså, jag... Asså alltså, det är ett byggt hål, så är det. <laughs> Ja, helt ja, ja, in på toa och dansa. Mm -hmm. Vet ja, inte du? Hur, hur litet mitt toa är. Ja mm. men det är det som kan ju vara ännu roligare. Tänk dig att se dig själv där inne stå och försöka frenetiskt dansa för att du känner dig låg och dålig liksom. Mm. Ja, kan, och så till. Ah, kan bli bra. Mm. Det kan bli bra måndag det här också, du. Det tror jag, men då vill jag heller tipsa om att gå ut i naturen. Men om man är på jobbet, då? Ja, men Gå inte på jobbet om du känner... Så ja, har, bra har, tips. Ja, har du möjlighet att inte gå på jobbet, gå inte dit. Gör någonting helt annat. Det är mitt tips. Ja, det är för sig ett bra tips om jag känner bara att den möjligheten är ganska långt bort för många av oss. Ja, bara jag som inte ens har någon jobb som kan göra vad jag vill. Ja. Jo, men nej, det är väl ett bra tips. Man kanske inte behöver tänka på hela tiden att jobbet är något primärt. Utan jobbet, det gör jag. Och sen går jag hem och så lever jag mitt liv. Precis. Så vill jag vapsan, huvpsan. Exakt. Exakt. Ja, hör du Tina mm. Mm. Jag, funderar, jag skulle jättegärna vilja fortsätta att dammsuga mina mattor ja, men det får du väl göra Jag ska fortsätta skriva nya saker i min bok Det låter ju fantastiskt du, Jag blev på lite bättre humör Fan vad bra ja, Bra för dem runt omkring mig kan jag ja, säga det tror jag också Lyckades mm. vi Så Om vi ska summera lite snabbt Lyckades mm. vi hålla en positiv ton i den här, det här avsnittet Alltså jag kan ju bara säga ja gud ja Fast alltså, För att man, man kan, Om man inte Någonsin har varit ledsen Då vet man ju inte hur det är att vara glad Med de kloka orden Säger ja. I alla fall ja, tack för de kloka orden ja, men vi, vi har en Mytligt mys Trevlig måndag så Hörs vi om en vecka Ja och då är vi också positiva Kanske Of. Eller tvärtom, det kanske vi har tagit ut hela den här äh, reserven vi hade av mm. glädje basiller. Vi får se hör. du. Det, det märks. Ja, det märks. Mm. Du, vi hör snart. Puss och kram. Puss och kram och Hej då! Mm. I, idag är det den 4 maj eh, Så att för några dagar sedan var det första maj Och då var jag eh, eh, <skratt> Någon annanstans Vad är det? <skratt> vi kan ju säga att första maj har inte varit än När vi spelar in det här så att det är ju... Men så kan du ju inte säga Jo det kan man väl visst där, var, Herregud vi postar ju Vad heter det? <skratt> <skratt> Men vi sitter ju uppe hela söndagen Och spelar <skratt> oh. okay, kan vi, vi stryker det där nu behöver jag.